35. fejezet Chicago, 2015. januárja Aznap, nap, amikor megtudtam, hogy terhes vagyok, kiszaladtam a targetbe, és vettem egy unisex rugdalózót ezzel a felirattal. Szeretem az apukámat. Este, amikor Dév hazaért a munkából, ünnepélyesen átadtam neki az ajándéktáskát. Meglepetés! Mondtam,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 Nagyon szerencsésnek éreztük magunkat.